Judas Iskariot Ni vet allihop hur det hände En av eder Och den vart jag Det kom köld i min hud Och det brände som glädgade gisselslag Hängläppar jag stod som en fåne Så bar mig sandalerna fort Under midnattens glosiga morgon Mot överste prästens port Mitt ärende slog som en bräcka den frintliga hannas sken som en nytvättad gris, givet mitt fräcka inträdesord, Nazarén. Och priset på oss, nu, Messias. Det är rätt märkligt hur vi tagit fel på Narduslaskan, Marias. Dock bjöds jag en tiondel. Min siffra var bara ett infall där jag bugade för deras bud. Fast trettio silverpengar. Är dåligt betalt för den gud. Jag lo lite blekt när jag kräktes mitt under Kajfas tal. Men jag bar genom isigt min gärning till Kidrons dal. Sen vandrade jag några dagar alena i bygden. Och såg hypt till den djupa mullen. Och högt emot molnens tåg. Det spetälske fick mina drackmörr. Jag sa de det är oren guld, men de ropade lönade dig herran och i stels i höld. Slutligen kom vi till från ettorjul 1957.